Жіро діє. Коли ми дісталися до вілли, Пуаро повів мене до сарайчика, в якому було знайдено другого мерця. Однак усередину не заходив, а зупинився біля лавки, яка стояла в кількох ярдах осторонь. Деякий час роздивлявся її, а потім ретельно виміряв кроками відстань неї до живоплоту на межі, де кінчається вілла Женев'єв і починається сад вілли Маргарет. При кожному кроці він для чогось кивав головою. Наблизився ще раз до живоплоту, розсунув руками чагарник. Якщо мені пощастить, кинув мені через плече, панночка Марто Добрей буде зараз у садку. Треба б побалакати з нею, та не хочеться з'являтися на віллі Маргарет з офіційним візитом. О, все гаразд, ось і вона. Можна вас на хвилиночку, панночко? Чш, панночко, чш. Я підійшов до нього саме тієї миті, коли Марта Добрей з дещо переляканим виглядом підбігла до живоплоту. Мені б хотілося трохи поговорити з вами, панночко. Можна? Певна річ. Попри її покірність, очі в неї були схвильовані і перелякані. Панночко, сподіваюсь, ви пам'ятаєте, як наздоганяли мене на дорозі того дня, коли я приходив до вас із слідчим. Ви спитали тоді, чи підозрюють уже когось у вбивстві. І ви сказали, що двох челійців. Її голосу майже не було чути, а ліва рука тяглася до серця. Вам не хочеться знову спитати мене про те саме, панночко? Що ви маєте на увазі? Не розумію. А ось що, аби ви знову спитали мене, відповідь була б іншою. Так, підозрюваний є. Та він не чилієць. А хто? Вона ледь ворухнула губами. Пан Жак Рено. «Що?» – з грудей вирвався крик. «Жак! Неможливо! Хто сміє підозрювати його?» «Жеро?» «Жеро?» – обличчя дівчини посіріло. «Я страшенно боюся цього чоловіка. Він жорстокий! Він! Він!» На її лиці відбилась відвага і рішучість. Тієї миті я зрозумів, що вона не така вже й полохлива. «Ви, певна річ, знаєте, що...» Жак тут був у ніч вбивства. Так, меланхолійно відповіла дівчина, він казав мені. Нерозумно було приховувати цей факт, докинув Пуаро. Так, так, нетерпляче відказала вона, та ми не можемо гаяти часу на співчуття. Треба придумати, як врятувати Жака. Він певна річ невинний, факти свідчити будь проти пана Рено, сказав Паро. «Гадаю, ви усвідомлюєте це?» Вона глянула йому прямо у вічі. «Я не дитина, добродію, я смілива і не відвертаюсь від фактів, але я точно знаю, що він невинний і наш обов'язок врятувати його». Вона промовила ці слова з такою відчайдушністю, що я ж здивувався. «Панночко», – сказав Пуаро уважно, – Спостерігаючи її, може ви щось приховуєте від нас? Щось важливе і цікаве? Марта розгублено кивнула. Так, ви вгадали, але я не певна, чи ви повірите мені. Це здається такою нісенітницею. У всякому разі поділиться з нами. Добре, пан Жіро послав за мною, сподіваючись, що, можливо, я впізнаю тіло, котре лежить там. Головою вона вказала на сарайчик. Та я не впізнала. Принаймні, тоді не впізнала. Але пізніше? Що пізніше? Що? Все це здається таким дивним, але я майже певна. Послухайте, вранці того дня, коли було вбито пана Рену, я гуляла тут, у садку, і раптом Почула сердиті чоловічі голоси. Я розсунула кущі і побачила пана Рино і якогось страшного на вигляд волоцюгу у брудному лахмітті. Я зрозуміла, він просить гроші. Тієї миті мене через вікно покликала мати, і я змушена була піти звідси. От і все. Зараз я майже цілком певна. Той волоцюга і мертвий чоловік у сарайчику – одна особа. Порозкрикнув, то чому ви не сказали про це, коли були там, у сарайчику? Тому що спочатку мене лише здивувало, що обличчя мертвяка якоюсь мірою мені знайоме, а вбраний він зовсім по-іншому. Звілли Маргарет долинув голос, мати кличе, треба йти, і Марта зникла за деревами. Ходімо. Сказав поро, і перший рушив до вілли Женев'єв. Що ви думаєте з цього приводу? поцікавився я. Ця розповідь відповідає дійсності, чи Марта вигадала все, аби відвернути підозру від свого коханого. Дивна історія, сказав поро, та я вірю, кожному її слову, ця дівчина розкрила нам ще одну деталь цілком випадково довела, що Жак Рено брехав. Пам'ятаєте, як він вагався, коли я спитав, чи бачив він тієї трагічної ночі Марту Добрей? Він сказав так. І я тоді підозрював, що він бреше. І мені необхідно було побачити панночку Добрей раніше, ніж він попередить її. Три коротенькі слова дали мені необхідну інформацію – коли я запитав її, чи знала вона про приїзд Жака Рено тієї ночі, вона відповіла. Він казав мені. А тепер, Гастінгсе, що робив тут Жак Рено того багатого на подію вечора, з ким він зустрічався, якщо не бачився з панночкою Мартою? «Невже, Пуаро?» – вигукнув я із Жахом. «Невже ви можете припустити, що такий лагідний юнак убив рідного батька?» Дорогі мій друже, коли ви покінчите зі своєю неймовірною сентиментальністю? Мені доводилося бачити матерів, котрі вбивали своїх немовлят заради страховки. Після такого повіриш у що завгодно. А мотив? Безперечно гроші. Пам'ятаєте, Жак Рено не сумнівається, що... Половина багатства після смерті батька переходить до нього. А волоцюга? Яка його роль? Порозний за плечима. Жіро сказав би, що він грабіжник, котрий допоміг молодому Рено вчинити злочин, і якого Рено потім позбувся для більшої безпеки і зручності. А волосина на державки кінжала? Жіноча волосина? а махнув рукою пару. у цьому весь смак маленької витівки жиро. Згідно з його теорією, це зовсім не жіноча волосина. Не забувайте, сучасні юнаки зачісують волосся назад і змащують його помадою або туалетною водою, тому їхні волосся важко відрізнити від жіночого. Ви вірите цій теорії? Ні, сказав Паро загадковою посмішкою, бо я знаю, що це жіноча волосина, і навіть більше я можу назвати ім'я цієї жінки. Пані Добрей, впевнено, заявив я. Можливо, проказав Паро, дивлячись на мене насмішкувато, та я не звернув уваги на трохи образливий погляд. «Що ви робитимете зараз?» – спитав я, коли ми входили до передпокою Віли Женев'єв. Хочу проглянути особисті речі пана Жака Рено. Саме для цього мені довелося вирядити його звідси на кілька годин. Пуаро по черзі обережно висував кожну шухляду, вивчав її в міст і складав усі речі на їхні місця. Робота ця була страшенно нудна і нецікава. Поаро перекладав комірці, піжами і шкарпетки. Раптом з надвору долинобу якийсь гамір. Я підійшов до вікна і мимоволі скрикнув. "Поаро, Машина! А в ній Жіро! Жак Рено і двоє поліцайів!» Чорти б забрали того Жіро!» – закричав Пуаро. «Чи не міг він хоч трохи почекати?» «Я не встигну, як слід, скласти речі в останній шухляді. Поспішаймо!» Ми безцеремонно вивалили всі речі, головним чином краватки і носовики, просто на підлогу. І тут з переможним криком Пуаро схопив чотирикутний шматок картону, схожий на фотографію. Засунувши знахідку до кишені, купою звалив усі речі до шухляди і схопивши мене за руку, потяг з кімнати вниз по сходах. «Добрий день, пане жиро, привітався Поаро. «Які новини?» – Жіро хитнув головою у бік Жака. «Намагався втекти. Та мене ще ніхто не випереджав. Я заарештував його за вбивство пана Поля Рено». Поаро обернувся і опинився віч-навіч з молодим чоловіком. Юнак безвільно притулився до дверей. Обличчю його вкривала попеляста блідість. Що ви на це скажете, молодий чоловіче? Жак кинув на нього довгий, важкий погляд. Нічого, але чутно промовив він. Сирі клітинки допомагають. Я був приголомшений до останньої хвилини, не міг примусити себе повірити у винуватість Жака Рено, і сподівався, у відповідь на запитання Поаро почути слова протесту, твердження про непричетність до злочину. Та зараз, дивлячись на блідого, безвольного Жака і чуючи з його вуст визнання, я більше не сумнівався. Та Поаро звернувся до Жіро. «На якій підставі ви заарештували його?» «Невже сподіваєтесь, що я розкрию вам свої карти?» Сподіваюсь, хоча б заради чемності. Жіро подивився на нього непевно. Його душу безперечно країли суперечливі почуття. З одного боку, хотілося грубо відмовити, а з другого – втішитися перемогою над суперником. «Гадаю, ви вважаєте, що я припустився помилки?» – глузливо всміхнулося паризьке світило. Мене б це не здивувало. Зло відпарировав Пуаро. Обличчя Жіро ще більш почервоніло. Ну що ж, з погрозою, мовив він, пройдемо сюди, самі впевнитись. Він широко розчинив двері, і ми зайшли до вітальні, залишивши Жака Рено під доглядом двох поліцаїв. А тепер пане Паро, промовив Жіро вкрай саркастично – я прочитаю вам невеличку лекцію про роботу детектива. Продемонструю, як працює наша молода генерація. Гаразд, погодився Пуаро, а я покажу вам, як чудово вміє слухати стара гвардія. І, відкинувшись на спинку стільця, опустив повіки, потім намить розплющив очі і винувато посміхнувся. Не бійтесь, я не засну. Напаки слухатиму з величезною увагою. Певна річ, почав Жиро, я швидко розгадав байку про чилійців. Злочинців дійсно було двоє, та були вони нетаємничими іноземцями. Їх вигадали, аби збити нас із вірного сліду. Поки що ваші висновки роблять вам честь, мій дорогий Жиро, пробурмотів Пуаро не розплющуючи очей. Особливо, коли взяти до уваги, як вони намагалися обдорити вас за допомогою сірника і недокурка сигарети. Жиро кинув на нього ненависний погляд. Але вів далі. Оскільки треба було викопати могилу, то безсумнівно у цьому злочині брав участь чоловік. І той чоловік повинен був вважати що від смерті пана Рено матиме велику користь. Я дізнався про сварку Жака Рено з батьком і про те, що син загрожував батькові. Так, я встановив мотив. Тепер щодо засобів. Жак Рено був у Мерлінвіллі тієї ночі. Він приховав цей факт і тим самим підсилив мої підозри. Власне, перетворив їх на певність» тому ми знайшли другу жертву, зарізано, тим самим кинджалом. Нам відомо, коли було вкрадено кинджал. Капітан Гастінгс може точно визначити час. Жак Рено, котрий прибув із Шербура, був єдиною особою, яка могла взяти ніж. Я перевірив, де в той час були всі інші домочадці. Пуаро перебив його. Ви помиляєтесь є ще одна особа яка могла взяти хінжал. Ви маєте на думці пана Стоунера. Він під'їхав до парадного входу на автомобілі просто з кале. Не піддавайте моїй слова сумніву, все перевірено. Пан Жак Рено приїхав потягом, і між прибуттям потяга та миттю, коли він з'явився на віллі, минула ціла година» побачивши, як капітан Гастінгс і його притилька виходили з сарайчика, він безумовно прослизнув туди, взяв кинджал і зарізав свого спільника, котрий ховався в іншій споруді. І вже був мертвий. Жирозний за плечима, цілком імовірно, він не помітив, що його поплічник був уже неживий, може, вирішив, що той спить. Вони Певне, раніше домовлялися про побачення. У будь-якому випадку Жак Рено розумів, що це друге вбивство значною мірою заплутає справу і ускладнить розслідування. І не помилився. Та ошукати пана Жиро йому не вдалося, пробурмотів Пуаро. Ви глузуєте? Добре, я наведу останній свій незаперечний доказ. Розповідь пані Рено була брехнею, вигадкою з початку до кінця. Ми віримо, що пані Рено кохала свого чоловіка, але вона брехала, аби вигородити його вбивцю, заради кого брехатиме жінка, що найперше заради самої себе, інколи заради чоловіка, і завжди, коли це треба, для порятунку її дітей. Ось він, останній, незаперечний доказ. Ви не можете знехтувати ним. Чи щось можете додати? Жеро переможно замовк. Обличчя його палало. Лише те, що ви не врахували одну річ. Яку саме? Жаку Рино, мабуть, був відомий план поля для гри у гольф. Він знав, що тіло знайдуть, коли почнуть копати яму. Жиро голосно зареготав. Те, що ви говорите, ідіотизм. Він дуже хотів, щоб тіло було знайдено. Без цього неможливо довести факт смерті, що необхідно для одержання спадщини. Пуаро підвівся. В очах його спалахнули зелені вогники. Тоді навіщо було його «Взагалі ховати?» – запитав він своїм лагідним голосом. «Поміркуйте над цим, пане Жиро, Коли Жаку Рено було вигідно, щоб тіло знайшли без зволікань, навіщо тоді було йому взагалі копати могилу?» Жеро не відповів, бо не був підготовлений до цього запитання, лише знизав плечима. Немов хотів сказати, ця деталь не має ніякого значення. Пуаро попростував до дверей. Я рушив слідом за ним. Є ще одна річ, на яку ви не звернули уваги, кинув він через плече, шматок свинцевої труби і вийшов з кімнати. Жак Рено все ще стояв у передпокої, на його блідому обличчі нічого не можна було прочитати. А коли ми вийшли з вітальні, він кинув на нас пронизливий погляд. Саме в цю мить зверху долинули кроки. Пані Рено спускалася східцями. Побачивши сина між двома охоронцями закону, вона, немов, скам'яніла. «Жак! Жак! Що це все означає?» Він глянув на неї. «Мене заарештували». «Мамо!» «Що?» Вона пронизливо скрикнула, і раніше, ніж її встигли підхопити, важко впала. Ми обоє підбігли і підняли її. помиті, Поро Пуаро випростався. Вона серйозно поранила собі голову обкрай сходинки. Боюся, що у неї струс мозку. Коли Жиро схоче отримати від неї свідчення, йому доведеться почекати». Вона прийде до тями, либонь не раніше, ніж за тиждень». Деніз і Франсуаз підбігли до своєї господині, і Пуаро, залишивши пані Рено на них, вийшов з будинку. Деякий час я мовчки йшов слідом. Нарешті наважився спитати його. «Скажіть відверто, Пуаро, ви вірите, що, хоча всі відомі факти свідчать проти Жака Рено, Може виявитись, що він невинний. Пуаро відповів не відразу. Не знаю, Гастінгсе, можливо, безперечно. Жіро помиляється. Помиляється від початку до кінця. Коли Жак Рено винний, то лише наперекір доказам Жіро, а не тому, що детектив правий. І найсерйозніше обвинувачення проти молодого Рено відоме Мені одному. «Що ж це?» – спитав я, вражений його словами. «Коли ви скористаєтеся зі своїх сірих клітинок і чітко відтворите в уяві картину всієї справи, як це зробив я, ви теж зрозумієте, що це. Він знову відбувся однією зі своїх туманних відповідей, що так дратують мене». Ходімо до моря цією дорогою. Запропонував він зненацька. Посидимо на тому пагорбку, що висачить над пляжем, і проаналізуємо усю справу. Ви знатимете всі факти, які відомі мені. Але тільки факти, бо мені хотілося б, аби істини видійшли власним розумом. Ми сіли на вкритий травою горб, з якого відкривалася велична панорама моря. «Подумайте, друже», – почав Паро, – «впорядкуйте свої думки, додержуйтеся методики і не відхиляйтеся від фактів. Секрет успіху полягає саме у цьому. Я спробував скористатися його порадами. Згадав усі деталі справи і раптом здригнувся». Мені на думку спала така ясна і світла ідея, що я ж бентежився, і відчуваючи внутрішнє тремтіння, почав будувати власну гіпотезу. Бачу, у вас з'явилась якась ідея, друже мій, грандіозно. Випроставшись, я запалив люльку, пооро, здається, ми були на диво неважні. Я сказав «ми», хоча я, певна річ, більше відповідатимете істині. Але і ви повинні бути покарані за свою надмірну таємничість. Тому, повторюю, ми були надто неуважні. Є особа, про яку ми зовсім забули. Хто вона? Бочах Пуаро знову спалахнули зеленкуваті вогники. «Жорж Коно?» дивна заява паро обійня мене за плечі нарешті зрозуміли і без сторонньої допомоги ну а тепер міркуйте далі певна річ ми припустилися помилки забувши про Жоржа коно його схвалення так схвилювало мене що деякий час я не годин був і слова вимовити та нарешті зібрався з думками Жорж Коно зник 20 років тому, але нема жодних підстав вважати його померлим, сказав я. Ні в якому разі погодився Пуаро, тому припустімо, що він живий, цілком слушно. Чи що був живий до недавнього часу? З кожним кроком ви наближаєтесь до істини. Припустімо, вів я далі, відчуваючи, як зростає мій ентузіазм. Він опинився на мілені, став злочинцем, грабіжником, волоцюгою, ким хочете. Випадково він приїжджає до Мерлінвіля, де зустрічає жінку, котру ніколи не забував і кохає, як і раніше. Ай-яй-яй-яй-яй, знову сентиментальність. Кохання і ненависть завжди йдуть у парі. Процитував я на свій лад відомий афоризм. Бо всякому разі він знаходить її тут. Вона живе під чужим ім'ям, І в неї новий коханець, англієць Поль Рено. Жорж Коно згадує страждання, що випали на його долю в минулому, свариться з Рено підстерігає, коли той приходить на побачення до своєї коханки і вбиває ударом кинджала в спину. Але, злякавшись власного злочину, починає копати могилу. Мені здається вірогідним, що пані Добрей виходить подивитися, де її коханець між нею і коно відбувається жахлива сварка. Він тягне її до сарайчика. А там його настигає приступ епілепсії. Тепер припустімо, що з'являється Жак Рено. Пані Добрей розповідає йому усю правду, вказуючи на ті страшні наслідки, котрі може мати давній скандал для її і доньки, якщо про нього знову згадають. І вбивця його батька мертвий. Необхідно зробити усе можливе, аби зам'яти цю історію. Жак Рено погоджується, іде до матері і умовляє її мовчати. Злякана перспективою намальованою пані Добрей, пані Рено дозволяє зв'язати себе. Що ви, Пуаро, скажете про мою версію? Я відкинувся назад, гордий своєю винахідливістю. Пуаро уважно подивився на мене. Гадаю, мій любий друже, вам слід писати сценарії для кіно. Ви хочете сказати, фільм, знятий за історією, котру ви мені щойно розповіли, був би чудовий, хоч він і не має нічого спільного з життям. Визнаю, що не врахував усі деталі. Ви зробили набагато більше, сказковою легкістю відкинули, знехтували всі деталі. А що скажете про Одяг мерців. Чи, може, гадаєте, що, вбивши свою жертву, коно зняв із неї костюм, одягнув його на себе і знову встромив у труб кинжал? Хіба це має якесь значення? заперечив я вельми задерекувато. Можливо, що в вдень він залякуванням примусив пані Добрей дати йому одяг і гроші? Залякуванням. Ви серйозно припускаєте таке? Певна річ. Він міг погрожувати відкрити її справжнє ім'я родині Рено, що безперечно поклала б край усім надіям на шлюб її дочки з молодим Рено. Помиляєтесь, Гастінгсе. Шантажувати її він аж ніяк не міг, бо її було зверху. Пам'ятайте, Жоржа Коно і досі розшукують, аби судити за вбивство Берольді. Одне її слово, і йому загрожує гір'отина. Я змушений був визнати його правоту. Ваша теорія, ущипливо зауважив я, безсумнівно правильна і узгоджується з найдрібнішими деталями, чи не так? Моя теорія – це сама правда». Спокійно відповів Пуаро. А правда неминуче вірна. Що ж до вашої гіпотези, то ви припустилися принципової помилки. З вірної дороги вас збила уява. Вона ж завела вас у хащі нічних любовних побачень і пристрастних сцен. А коли розслідуєш злочини, треба відштовхуватись від звичайного. Повсякденного. Дозвольте продемонструвати вам мій метод. Будь ласка. Я почну, як і ви, з Жоржа Коно. Як нам тепер відомо, розповідь пані Берольді про бородатих бандитів була вигадкою. Коли вона дійсно не давала згоди на вбивство чоловіка, то вигадала всю цю історію сама, без будь-якої допомоги. Коли ж вона, не безневинна. таку версію могла або вона, або Жорж Коно. І ось у справі, котру ми розслідуємо зараз, знову зустрічаємось із тією ж байкою. Як я вже вказував, нема жодних підстав припускати, що натхненницею цього злочину була пані Добрей. Отож, звернімося до гіпотези, що Народилася вся ця історія у голові Жоржа Коно. Дуже добре. Коно планує злочин, а його спільницею виступає пані Рено. Вона у центрі уваги, а за нею ховається примарна фігура, теперішнє ім'я якої нам невідоме. Давайте тепер знову простежимо справу Рено з самого початку, виписуючи всі значні події у хронологічному порядку. У вас є записник і олівець? Гаразд. Що треба занотувати першим? Лист до вас. З цього ми вперше дізналися про цю справу, але почалася вона раніше. Я сказав би, першим важливим показником були зміни у поведінці і в характері пана Рено, що настали по приїзді до Мерлінвіля. Підтвердження ми маємо від кількох свідків. Ми також повинні врахувати його дружбу з пані Добрей і великі суми грошей, котрі він давав їй. Після цього можна безпосередньо переходити до 23 травня. 23 травня. Пан Рено Свариться з сином із приводу наміру юнака одружитися з Мартою Добрей. Син їде до Парижа. 24 травня. Пан Рено змінює заповіт, залишаючи весь капітал дружині. 7 червня. Сварка з якимось волоцюгою, що засвідчує Марта Добрей. Лист до Еркюля Пуаро з благанням. Допомогти. Телеграма до Жака Рено з наказом їхати до Буенос-Айреса на борту Анзори. Шоферові Мастерсу дають відпустку. Візит невідомої дами того самого вечора. Відпускаючи її з будинку, пан Рено каже. Так, так, заради усього святого, ідіть зараз. Пуаро помовчав. Тепер, Гастінсе, проаналізуйте кожен із цих фактів окремо і в зв'язку з усіма подіями. Хіба ви не бачите усю справу в новому світлі? Я зробив так, як він мені порадив, і помиті сказав вельми непевно. Щодо першого пункту, то треба з'ясувати що викликало зміни в характері і поведінці пана Рено? Шантаж чи нестямна закоханість у цю жінку? Безперечно шантаж. Ви чули, що сказав стонер про зміни його характеру і звичок? Пані Рено не підтвердила слів секретаря, заперечив я. Ми вже впевнились, що свідчення пані Рено не заслуговують довіри. Тут треба вірити пану Стоунеру. Однак, якщо в пана Рено були любовні стосунки з жінкою, яку звуть Белла, це не обов'язково виключає можливість таких самих відносин між ним та пані Добрей. Певна річ? Ні. Цілком погоджуюсь із вами, Хастінгсе. Та чи були у нього ці інтимні зв'язки? А лист Поро, ви забуваєте про лист? Ні, не забуваю. Але звідки відомо, що він адресований саме Полю Рено? Як звідки? Хіба його не знайшли в кишені пальта Поля Рено і... І це все? Обірвав мене паро, але ж там не було жодного натяку, кому його адресували. Ми припустили, що лист надісланий покійнику, оскільки знайшли цей лист в його кишені. А тепер послухайте, мій дорогий друже. Чимось те пальто здалося мені підозрілим. Я зміряв його і дійшов висновку, що пан Рено носив задовге пальто. Я сказав вам про це, і вам слід було б над цим замислитись. Я гадав, ви кинули ту фразу, аби щось сказати, зізнався я. Як вам тільки... Могло таке спасти на думку, ви ж бачили, як я міряв пальто пана Жака Рено. Так знаєте ж, пальто пана Жака Рено надто закоротке. Візьміть ці два факти і поєднайте їх з третім. А саме з тим, що пан Жак Рено, від'їжджаючи до Парижа, дуже поспішно вибіг із дому. Скажіть, який висновок ви зробите з цього? Розумію, поволі промовив я. Лист було написано жаку Рено, а не його батьку. Поспішаючи, жак схопив не своє пальто. Паро кивнув точнісінько так. Ми ще повернемося до цього пізніше. Зараз задовольнимося тим, що лист не має нічого спільного із полем Рено і перейдемо. До наступної, за хронологією, події. 23 травня, прочитав я, пан Рено свариться з сином, який хоче одружитися з Мартою Добрий. Син їде до Парижа, а наступного дня Рено-старший змінює заповіт, що, на мою думку, було безпосереднім наслідком сварки. А які мотиви рухали паном Рено? Від здивування я широко розплющив очі. Злість на сина – певна річ. І однак він писав йому нижні листи до Парижа. Так твердить Жак, але він чомусь не показав нам жодного листа. Добре, облишмо це. Тепер ми підійшли безпосередньо до трагедії. Події, що сталися того ранку, ви, Пуаро, розмістили «У певній послідовності. У вас є для цього якісь вагомі підстави?» «Так, я встановив, що лист до мене і телеграма до Парижа були відправлені одночасно. Невдовзі по цьому Мастерса повідомили, що він може кілька днів відпочивати. На мою думку, сварка з волоцюгою сталася трохи раніше». Не розумію, як ви можете з певністю встановити перебіг подій до чергової розмови з пані Добрей. У цьому немає потреби, я певен. А коли ви не розумієте, що події могли розгортатися лише у такій послідовності, ви взагалі не розумієте нічого Гастінгсе. В якусь мить я дивився на нього. Певна річ, я ідіот. Коли... Болоцюга був Жоржом коно, пан Рено усвідомив небезпеку лише після бурхливої перепалки з ним. Тоді ж він відправив водія Мастерса, бо підозрював, що його підкупив коно, послав телеграму синові і запросив вас. Ледь помітна посмішка на мить скривила в уста Пуаро. Вам не здається дивним, що в листі до мене він вживав Точнісінько ті самі вирази, які ми згодом почули від пані Рено в її розповіді. Якщо згадка про Сантьяго була лише ширмою, навіщо тоді було пану Рено так підкреслено привертати до неї нашу увагу? Навіть більше посилати в Сантьяго свого сина? Незрозуміло. Та, може, знайдемо пояснення пізніше. Наступний пункт – нічний візит таємничої дами. Коли то була не пані Добрий, як твердить Франсуаз, я нічого не розумію. Пуаро похитав головою. Мій друже, де блукають ваші думки? Не забувайте про клаптик Чека, і що ім'я Белли Дювін знайоме Стоунеру. Гадаю, ми можемо вважати встановленим. Повне ім'я невідомої кореспондентки Жака Рено – Белла Дювін. І саме вона приходила на віллу того вечора. Які були її плани? Може побачити Жака, а може вона хотіла лише побалакати з його батьком? Можна припустити, що тоді трапилося таке. Вона намагалася зробити все, що в її силах, аби Жак повернувся до неї, можливо, показала його листи, а батько Жака спробував откупитися однеї. Вона обурено розірвала чек. З листа видно, що вона щиро закохана, і, напевне, пропозиція взяти гроші глибоко образила її. Нарешті Поль Рено здихався її. Пам'ятаєте, слова, сказані їй? Так, так, та заради всього святого ідіть зараз. Йому дуже нетерпілося, щоб дівчина пішла, але чому? Певен, не тільки через те, що розмова була не дуже приємною, з якихось причин для нього був дорогоцінний час. Чого б то? спитав я з пантеличини. Саме про це нам і треба дізнатися. Чому б йому часу бути таким дорогоцінним? І саме тієї ночі, пізніше, пан Бекс знаходить наручний годинник пані Рено. І ми знову усвідомлюємо, що час у цьому злочині відіграє надто важливу роль. Будь ми вже наближаємося до самої драми. Белла Дювін залишає віллу о пів на одинадцяту вечора. І зі свідчень наручного годинника нам відомо, що злочин було вчинено чи принаймні розіграно до опівночі. Ми проаналізували події, які передували вбивство, встановили їхню логічну послідовність і лише одна залишилася поки без місця. За твердженням лікаря Волоцюга коли знайшли його тіло, був мертвий вже щонайменше 48 годин. Можливо, навіть на цілу добу більше. І тепер, на підставі фактів, які ми щойно обговорили, я встановлюю, що смерть сталася 7 червня вранці. Я втупився в нього вражено. Як ви дійшли цього висновку? Бо лише у цьому випадку перебіг подій – Можна пояснити логічно. Дорогі мій друже, я крок за кроком провів вас за всіма подіями. Невже ви й досі не бачите того, що так очевидно? Слухайте, пару, я не бачу у цій справі нічого очевидного. Мені дійсно здавалося, що я починаю розуміти, та зараз, заради всього святого, скажіть, хто убив пана Рено? Цього я сам поки що не певен. Хіба ви не сказали, що це очевидно? Ми не розуміємо один одного. Пам'ятайте, розслідується два злочини. Не беріться терпіння і зверніться до психології. Нам відомі три моменти, коли пан Рено раптом змінював свої рішення і поведінку. Іншими словами, три психологічних моменти – Перший спостерігався відразу ж по приїзді до Мерлінвіля. Другий – після сварки з сином. Третій – 7 червня. Тепер розглянемо причини. Причиною номер один можна вважати зустріч із пані Добрей. Номер два безпосередньо пов'язана з нею, оскільки стосується шлюбу сина пана Рено і її дочки. Але причина номер три – «Схована від нас. Ми повинні домислити її. А тепер, друже мій, дозвольте поставити вам одне питання. Хто, на вашу думку, розробив план злочину?» «Жорж Коно», – не дуже певно, – відповів я. «Достеменно так. Жеро твердить, що жінка бреше, коли прагне врятувати або ж себе, або чоловіка, котрого кохає, або своє дитя». Оскільки ми певні, що брехати її примусив Жорж Коно, і що молодий Жак Рено і Жорж Коно не одна особа. Третій випадок цієї аксіоми – Жіро можна відкинути. Так само, як і перший, бо злочин ми приписуємо Жоржу Коно, ані пані Рено. Таким чином. Ми повинні визнати, що пані Рено брехала для порятунку коханого чоловіка, чи іншими словами. Заради. Жоржа, коно. Ви погоджуєтеся із цим? Так, визнав я. Ваша побудова досить логічна. Гаразд. Пані Рено кохає Жоржа коно. Хто ж тоді Жорж коно? Волоцюга. «У нас є хоч якісь докази, що пані Рено кохає Волоцюгу». «Ні, та...» «Тоді все гаразд. Не тримайтеся за теорії, які не підкріплюються фактами. Замість цього запитайте самі себе. Кого кохала пані Рено?» Цілком заплутавшись, я похитав головою. «Ну-ну, мій друже, ви дуже добре знаєте». Кого пані Рено кохала так гаряче, що, побачивши його мертвим, знепритомніла? Я глянув на Паро, приголомшений свого чоловіка. Паро кивнув чоловіка, чи жоржа коно. Називайте його, як вам подобається. Неможливо. Чому неможливо? Хіба ми щойно не погодились, що пані добрей була в змозі шантажувати Жоржа Коно. Так, але хіба вона не шантажувала пана Рено з великою користю для себе? І хіба не факт, що ми нічого не знаємо про молоді роки і родину пана Рено? Або що він раптом з'являється як канадець французького походження рівно 22 роки тому? «Все це так!» – сказав я твердішим голосом. «Та мені здається, ви забуваєте один важливий момент. Який саме, друже?» «Коли, не помиляюся, ми погодились, що план золочину розробляв Жорж Коно. Це приводить нас до сміховинного висновку, що Рено планував своє власне вбивство». «Так, друже мій!» – спокійно промовив Пуаро. «Це саме те!» що він насправді зробив. Еркюль Пуаро аналізує. Пуаро почав свою розповідь спокійним, урівноваженим голосом. Вам, любий друже, здається дивним, що людина планує свою власну смерть. Чи не так? Настільки дивним, що ви радше відкидаєте правду як фантастичну вигадку і намагаєтесь знайти пояснення незрозумілого у вигаданій історії, яка насправді не має нічого спільного з дійсністю. Так, пан Рено розробив план власної смерті. Та є одна деталь, яку ви, можливо, не помітили. Він не збирався вмирати. Я захитав головою, нічого не розуміючи. Насправді, все це дуже просто. Лагідним голосом вів далі Пуаро. Для злочину, який збирався вчинити пан Рено, вбивство було не обов'язкове. Та необхідно було мати труп. Давайте пригадаємо події, які тепер ми спостерігаємо під іншим кутом зору. Жорж Коно Ховається від правосуддя в Канаді. Там, під чужим ім'ям, він одружується. Багатіє у Південній Америці, та ностальгія не дає йому спокою. Його весь час тягне додому. Минає 20 років. Зовнішність його значно змінилася. Крім того, він тепер займає таке становище у суспільстві, що мало ймовірно, аби хтось розглядів у ньому злочинця, котрого правосуддя розшукує вже багато років. Він вважає повернення справою цілком безпечною. Поселяється в Англії, але має намір влітку жити у Франції. Зладоля приводить його до Мерлінвіля, де жила єдина у Франції людина, котра може впізнати його. А для пані Добрей він золота жила. Рено безпомічний, безпорадний, цілковито опинився в її руках. До всього цього додається ще й те, що Жак Рено закохується у красуню Марту. І наперекір батькам вирішує побратися з нею. Пан Рено прагне будь-якою ціною не допустити шлюбу сина з дочкою лиховісною пані Берольді. Жак нічого не знає про минуле батька. Та пані Рено, воно добре відоме. Вона жінка з твердим характером і пристрасно віддана чоловікові. Вдвох вони радяться. Рено бачить лише один вихід із цього становища – смерть. Для всіх він повинен померти. Насправді ж він бачив такий вихід – Виїхати в якусь далеку країну і почати там нове життя під вигаданим ім'ям. А пані Рено, через деякий час, зігравши свою роль у Довиці, перебереться до нього. Тому необхідно, щоб грошима розпоряджалася вона. Ось чому і складається новий заповіт. Не знаю де вони спочатку думали взяти необхідний для цього спектаклю труп. Можливо, вирішили придбати один із тих скелетів, по яких художники вивчають анатомію, та інсценувати пожежу, чи зробити щось подібне. Та задовго до того, як остаточно визріли їхні плани, трапилася подія, що зіграла їм на руку. До їхнього саду заблокав хамуватий волоцюга. Виникає сварка. І тут нежданно волоцюга падає на землю і в приступі епілепсії вмирає. Рено з дружиною затягує тіло до сарайчика, усвідомлюючи, яка казкова нагода трапилася їм. Зовні волоцюга нічим не нагадує Рено. Він теж... Середнього віку, типовий француз. Цього теж досить. Пуаро перевів подих і вів далі. Уявляю, як вони сіли на лавочці, на достатній відстані від вілли, аби ніхто не почув їх, і обговорювали справи. План народився швидко. Треба, щоб тіло впізнала лише пані Рено. Жака, Рено і водія – котрий возив хазяїна протягом двох років, необхідно тимчасово усунути. Пан Рено вирішив вжити всіх заходів, аби ошукати найпричепливіших свідків. Мастерса відправили відпочивати. Жаку послали телеграму негайно вирушити в буенос айрес Поль Рено безперечно чув про мене. Знав, що я не молодий, і живу самітником, тому й не писав мені листа, закликаючи на допомогу, бо знав, що коли я приїду і покажу листа, він справить належне враження на слідчого. І певна річ, не помилився. З дружиною вони нарядили волоцюгу в костюм пана Рено, а його обірвані штани і піджак залишили біля дверей сарайчика не наважуючись взяти додому. І потім, аби зробити розповідь пані Рено вірогіднішою, встромили йому у серце кинджал, зроблений з авіаційного дроту. Тієї ночі Рено мав спочатку зв'язати свою дружину і впихнути їй кляп у рот, а потім взяти лопату, викопати могилу у тому місці, де, як він знав, Мали зробити ямку для гольфа. Необхідно, щоб тіло знайшли. У пані Добрий не повинно залишатися жодних сумнівів щодо смерті її колишнього коханця. Зробивши все це, Рено натягне на себе лахміття волоцюги, поплентається до залізничної станції і ніким не помічений сяде в потяг, що відходить за 10 хвилин до півночі. Оскільки гадатимуть, що злочин було вчинено двома годинами пізніше, волоцюга не викличе підозри. Від здивування я не зміг вимовити і слова. Тепер ви розумієте, чому його так дратував візит тієї дівчини Белли. Кожна мить затримки була згубна для його плану. Нарешті він здихався її. Тепер до роботи. Зумисно залишає парадні двері напівпрочиненими, аби потім подумали, що вбивці зайшли через двері. Зв'язує дружину і затикає їй рота кляпом. Та на цей раз виправляє помилку, якої припустився 22 роки тому. Тоді слабкість вузлів кинула підозру на його спільницю. Але залишає дружину, по суті, з тією ж самою легендою, яку вигадав багато років перед тим. Ніч прохолодна, він накидає на плечі пальто, яке збирається потім кинути в могилу разом із трупом. Вилазить через вікно, розрівнює землю на клумбі і тим самим залишає найсильніший доказ проти себе. Прямує до безлюдного майданчика і починає копати. І тоді... Що тоді? І тоді, похмуро сказав Пуарро, правосуддя, від якого він так довго ховався, настигає його. Невідома рука встромлює йому ніж у спину. Тепер, Гастінгсе, розумієте, що я мав на думці, коли говорив про два злочини, Перший, який пан Рено у своїй безмежній самовпевненості просив нас розслідувати, можна вважати розв'язаним, та за ним криється набагато глибша загадка, і розв'язати її буде важко ой як важко. Розумієте злочинець користувався лише тим, що приготував для своєї інстинізації пан Рено. Це свідчить про неабиякий розум бивці. «Ви не перевершені, Пуаро!» – сказав я захоплено. «Ніхто, крім вас, не здатен був додуматися до цього». Гадаю, моє визнання сподобалось йому, бо, здається, вперше в житті я бачив його дещо спантиличеним. «Бідолаха Жиро», – сказав Поаро, безуспішно намагаючись прибрати скромного вигляду. «Безумовно, він не такий вже й дурний. Раз або два він натрапляв на невдачі. Та чорна волосина, закручена навколо рукоятки кінжала, наприклад. Нічого не скажеш, вона могла ввести в оману кожного». «Правду кажучи, Поаро поволі сказав я – що й досі мені не зовсім ясно, чи я то волосина. Певна річ. Пані Рино, саме це я і називаю невдачею. Її волосся, темне колись, тепер стало майже цілком сиве. Якби та волосина була сивою, тоді б Жиро ніяк не впевнив себе, що вона з голови Жака Рино. Та тут нема чого дивуватися. Така вже його система. Завжди підтасовувати факти так, аби вони підтримували його версію. Безсумнівно, коли пані Рено отямиться, вона заговорить. Їй ніколи і на думку не спадало, що її сина можуть звинуватити у вбивстві. Адже вона була певна, що жах у безпеці, на борту Анзори, далеко в океані. Ось так жінка Гастінгсе. Яка сила, яке самовладання. Лише раз вона проговорилась, коли Жак несподівано повернувся. Пам'ятаєте? Кінець кінцем це вже не має ніякого значення тепер. І ніхто не звернув уваги, ніхто не зрозумів значення тих слів, в яку жахливу роль повинна була зіграти ця бідна жінка. Лише уявіть собі, яким ударом було для неї, коли, спустившись вниз, аби впізнати труп, вона замість незнайомого волоцюги бачить холодне тіло свого чоловіка. Адже вона гадала, що він уже за сотні миль від дому. Ось того вона і знепритомніла. А потім, отямившись, як чудово грала вона свою роль, і якої це... Безумовно, завдавало їй муки. Пані Рено не може сказати нам жодного слова, яке б казало на справжніх убивців. Заради сина ніхто не повинен знати, що мільйонер Поль Рено і злочинець Жорж Коно насправді одна особа. А останній і найгіркіший удар був тоді, коли вона мусила визнати, що пані Добрей була коханкою, Її чоловіка вона зробила це, аби виключити розмови про шантаж, бо врешті-решт вони могли призвести до розкриття всієї таємниці. Як розумно тримала вона себе, коли слідчий спитав, чи не було в минулому її чоловіка якоїсь таємниці. Певна, що нічого дуже романтичного добродію, це було зіграно на найвищому рівні. Поблажливий тон, ледь помітна нотка журливого глузування, Пан Оте відразу ж відчув себе мелодраматичним дурним. Так, це велика жінка, кохаючи злочинця. Вона любила його благородно, як королева. Пуаро замовк. Замислившись, ще одна річ цікавить мене, паро. Що ви скажете з приводу свинцевої труби? Невже ви не розумієте? Поль Рено взяв її з собою, щоб до невпізнання спотворити нею обличчя трупа. Саме вона, ця труба, вказала мені вірний шлях. А той критин Жеро повзав по ній у пошуках недопалених сірників. Хіба я не казав вам, що ключ до розгадки довжиною в два фути нічим не гірший за ключ, що має лише два дюйми? Розумієте, Хастінце, тепер ми повинні починати з самого початку. Хто убив пана Рено? Той, хто був біля вілли десь опівночі, той, хто виграє від його смерті? Все це немов вказує на Жака Рено. Злочин не обов'язково був підготовлений заздалегідь. І ще цей кинжал. Я здригнувся, вперше усвідомивши фатальну вагомість цього доказу. «Певна річ, – сказав я, – кинжал пані Рено був інший, аніж той, що ми знайшли у тірі бродяги. У такому разі їх було два. Безперечно». І оскільки вони однаковісінькі, цілком очевидно, що хазяїном другого був Жак Рено. Та це мене не дуже хвилювало б, відверто кажучи, у мене щодо цього є думка. Ні. Найсерйозніше обвинувачення проти молодого Рено – спадковість, друже мій, спадковість. Так-так. Який батько? Такий син. Жак Рено, кінець кінцем, син – Жоржа Коно. Голос його був похмурий і серйозний. І я відчув себе ніякого. Ви щойно сказали, у вас є думка, яка пояснює. Поро подивився на свій, схожий на цибулину, годинник і спитав. О котрій годині приходить денний пароплав з кале. Здається, близько п'ятої. Дуже добре, нам саме вистачить часу. Ви повертатиметесь до Англії? Так, друже мій. Навіщо? Розшукати можливого свідка. Кого? Якось дивно посміхнувшись, Пуаро відповів. Міс Беллу Дювін. Але як ви її знайдете? Що вам відомо про неї? Фактично нічого, та багато про що я можу здогадатись, оскільки не викликає сумніву що її насправді звати Белла Дювін, і оскільки це ім'я якоюсь мірою знайоме пану Стоунеру, цілком ймовірно, що вона акторка. Жак Рено, напевне, вперше закохався саме в акторку. Мабуть, її фахом пояснюється і спроба пана Рено заспокоїти її банківським чеком на значну суму. Гадаю, я знайду її, маючи ось це. І він витяг із кишені фотографію, яку при мені знайшов серед речей Жака Рено. З любов'ю від Белли було написано карлючками у кутку. Та не це вразило мене. Від того, що я побачив, у мене враз захололи руки і ноги. З фотографії на мене дивилася попелюшка.